Nækasti, det er jo længe siden, man har hørt fra os. Det må man sige. Eller. sådan I hvert fald herinde er det. Ja, herinde er det i hvert fald. Og det er jo ikke fordi, vi ikke har vildt. Det er simpelthen bare fordi, vi har holdt ferie. Nej. <laughs> ja, jeg holder ferie. Du er i gang med alle dine andre podcasts. Det er rigtigt. Ja. Nej, øh, vi, vi, vi har haft travlt begge to, øh, og det har man måske også kunne følge med i, der er kommet nyheder omkring dig, siden vi har optaget sidst og så videre, så det har simpelthen bare været en travl periode, og vi har faktisk ikke haft tid til at, at, at, at lave nogle afsnit. Nej. Så vi er som sagt gået på ferie. Vi har taget en, en meget lang øh, sommerferie. Ja, vi er ikke gået på ferie Nu tænker du? Ja, vi gik på ferie her for et års tid siden, sidste sommer. Nå ja, det var sådan, det var, ja. Ej, vi havde jo selvfølgelig lige hen over vinteren og, og, og Jacob Holm som det sidste afsnit, men vi har masser af gode idéer til kommende afsnit, og, og masser af gæster, som vi gerne vil invitere ind, men, men der, der kommer til at gå noget tid, og vi ved ikke, hvor lang tid der går, men, men vi er, lige nu er vi i hvert fald bare lige et sted, hvor vi desværre ikke har tid til at, at, at udkomme så ofte, som vi gerne vil, og så vil vi egentlig hellere vente til, til vi har rigtig tid til det. Ja, fordi vi føler egentlig, at vi... Vi sagtens skot kan vende stærkt tilbage øh, en okay. eller anden skøn dag. Netop, præcis. Så øh, det er jo egentlig bare det, vi vil sige, at øh, vi lyttes ved på et eller andet tidspunkt, når øh, der igen er luft i kalenderen. Og det glæder vi os til. Og folk, der har lyttet med frem til nu, skal have mange tak for det. Og lad være at forlade Facebook og, og Instagram og alle de her andre steder. Øh, vi, skal nok, øh, vi skal nok vende stærkt tilbage. Ja, yeah, og, og hvis man savner Jonas' dejlige sprøde stemme Så kan man jo bare hoppe over på en af de andre mange podcasts Som, som du jo laver <laughs> yeah. Æ, Vin for begynder har jeg forsøgt mig på Æ, Jeg er blevet lidt klogere det, Ja, man kan der, godt blive lidt er, der, der mangler lidt endnu Æ, <laughs> men, ø, men det er i hvert fald spændende Og hvis man savner din uh, sprøde røst, Så kan man jo tænde for fjernsynet <laughs> Og se noget håndbold Ja, yeah, det kan man jo prøve Ja, men øh, altså, vi glæder os bare til, at vi, øh, vi kan vende retur igen på et tidspunkt. Øh, som jeg lige sagde, lad være med at, at boykotte os på, øh, på de sociale medier så videre, fordi der, skal man jo, der kan man få besked i hvert fald, når vi er tilbage. Ja, lige pludselig når vi tilbage. Bum, så er den der, ja. Jamen, øh, Niklas, vi snakkes jo bare ved, og ja. til alle dem derude, vi lyttes ved lige pludselig. Ja, vi ses.